o ështërvën umuri muhdathatu ha, o kullu muhdathetin bidja, o kullu bidja të më dhalale, o kullu dhalale të finar, të ndërruar besimtarë. Allahu Subhanu wa ta'ala, ka përmendur në Kur'an, ditën e gjukimit, edhe ka folur për të gjatë, në shumësure, dhe, ka treguar për të Shumë emra, ma diti sasure i ka i quajtur me emrin e ksej dite, përshka këtë madhështi si ka jo dit. Edhe ka treguar momentet të ndryshme ta saj dite, të cile do t'i përjetoj njëri ju. Si pas punëve që ka bërë, kush ka bërë mirë mirë dhe kush ka bërë keqë keqë. E profetës sallallahu alaihe sellem Njithashtu në ka të reguar gjendjen e njëriut Në atë dit Ka të reguar gjendjen e disa njerës Dhe të, të ndryshën Dhe cilët kishin bërë gjuna Dhe të ndryshme Dhe të njëri për të të shioj Dhe të përjetoj në atë dit Atë që i përketa ti Si pas përme që ka kërrujër në dënja Edhe asë kujt Nuk i bëhet Pa drejtsin atë dit Për kundrazi Nëse ka kryer një vepër të mirë, sa një thërmi, ajo nuk ju humbet të ka Allah e madhëruar. Në dhe nëse ka kryer një vepër të keshje, sa një thërmi, ajo nuk ju humbet të ka Allah, subhanu e ta'ale gjithështu. Tregohet, që i person shumë të këpërfetis, sënë Allahu a.s. dhe i thot, o i dërguar e Allahot, unë kam disës klever, dhe ata më mashtrojmë, Më gjenjen Më kundështojnë Më në jam prone ti E me gjitha të zë bëngë të dhe vepërsh Dhe unë i shaj dhe i rrahët A kam unë gjunah të kallahu për të dhe gjeje I thotë profetis Sallallahu alie sallem Thotë shikohet sharja E dhe rrahja jote Nëse është më rëndë Se sa gjunafet e tyre të A tërpje sa që ngellet është gjunaf që shkurë të ty Dhe nëse është më pakët A të herë të gjunafet e tyre Shkojnë së vapë për ty, edhe kështu në formë të logaritësh, edhe fillon të qaj për sënën. I dhëtë profetisë të nëllohë se në të shakish i qanë, thëtë. A nuk e këtë gjuar se shkërëtë dhe Allah, suhanu të ta në Quran? Nuk e këtë gjuar që Allah më dhuar, thëtë, unë edha ul maazinën, kishtë të lijom i në qijama, në do të i bendosin pëshorët e të, të drejtës, të dvërtetës, ditë në gjëkinit, të drej O inkana mizqala habba min khardan atayna biha wa kafa bina hasibin. A do nesash një thërmie e vogël me li, ne do të ta sillnim atë edhe me yemi, llogaritë më të mirë. Kështu Allah subhanahu wa taala nuk ka vurtë lënë njeriu pa e llogaritur edhe gjërat më të vogla, edhe pa drejtësi që i ka bër atyre që ishin në, në pronëti sot ka punën nëse ka llogari. Kush ka mundësinë të kërkoj Hallallihun. Zdo kujtë në të ketë do të padresit pa pasur 2 dita që Hallallih po merret vetëm me savab dhe me gjënafe. Nëse u transmetohen nga bure Radiu Allahu an, sa ka thënë. Ka thënë profeti Sallallahu alajhi wasallam. Ditën e gjykimit do sillet një person dhe do t'i thuhet: "A nuk të kam dhënë?" Dhe i thot Allah subhanahu wa taala: "A nuk kam dhënë digjime dhe shikim?" A nuk kam rën pasuri dhe fëmijë. A nuk të kam bërë të par, kam dhënë parëllik. Dhe ti ke rendur në këtë që të dhëm. Edhe ti mendoje se nuk do të nuk, nuk do shë nuk të ringjallesh në këtë ditë. I thot, i thot personi, po mendoje në që nuk do të ringjallesh. Edhe i thuat atëherë, edhe ne sot do të, të harrojmë siç ne harrova ti ne. Ka thënë Allahu subhanahu teala në Kur'an, "ومن أعرض عن ذكري" fa inna lahu maishatan danka wa kush targoo min prokuitimi im ayin as-siddnya ka nje jetë e ngushtë o nahshuruhu yawma jo al-qiyamati a'ma dha ditën e gjykimit ne do ta ringjallim atë të verbër qalanan bi ma hashartani a'ma wa kad kuntu basira po to zoti im pse më ringjallën mua të verbër ku unë në gjinja isha me sy dhe shikoja Kale këdheni këtët këa jetu në fënesit e ha Këtë kështu të erdhën argumentet tonë Dhe ti harrova to Ua këdheni këtë jo me tunë sa Edhe kështu të isot do harroash Kjo është një gjendje e një personin I cili dhe përjetoj për fundimin Dhe gjurme e gjunafëve ti Që ka bërë në të jet Ndërse një person tjetër Një cilë është besimtarë Ka të reguar profetit sonë Allah E se nëmë përta Po të dosilët një person t'i dhe një gjukimit Dhe Allah i madhurur do t'i vendohë Se ti i perdën e ti E dhe këtu fitet për e t'besimtarë I cilë është besimtarë i mirë është gabimtarë Por aji nuk ka bërë gjunafe Hap të zinë së të njerësve Nuk ka bërë gjunafe Hap të zinë së të njerësve Dhe pra ndaj ti Allah i madhurur I vendohë qi mos e shikoj kush dhe mos e dëgjoj kush bisedën e tim me Robin e tij. Dhe i thot Allah subhanahu wa ta'ala: "O Robin im, at kujtohet at dit kur ke bër kështu atë kështu. At kujtohet at dit kur ke bër kështu atë kështu, edhe ja tregon gjunaftët e ti, një një, ajsa njeriu mendon se është i shkatërruar, se ka bërë dënuar xhenem. Edhe ather në këtë moment i thot Allah subhanahu wa ta'ala: "O Robin im, Unë t'imbulovë ato, ato gjunafe në dy nja Unë t'imbulovë ato gjunafe në dy nja Edhe unë sot po t'i falë ato Edhe kjo është për atë personi cili I ka fshehu gjunafe në dy nja Ndërsa i person I cili bëjë gjunafe të ti hap të zi Nësut njërësve A i nuk e ka këtë fat A i nuk e ka këtë fat Sepse ish Dash e pa dash i esh mburur me gjunafe të ti Edhepse masën në këtë në burri e pare jështë bërshkak për t'inëzitu njëzë për t'bër gjunafë me shemu në ditë keqë. Për këta arsue, a i nuky nuk të hadithë, pra nda e profetisë sënë Allah e lësëllëm ka thërë në hadithën e sa. Të gjithu me të tim të t'i falin gjunafës, përveç atyre që i shfashin, përveç atyre dhe që i shfashin, dhe më dhenë që i bëjnë ato hap të zi nësët njërzve, në d Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që ditën e gjykimit njeriu do pyetet për çdo punë që ka bërë dhe e para punë për të cilën do pyetet është namazi ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam gjeja e parë për të cilën do të llogaritet njeriu do të thonë për punën e tij personale në të cilën nuk ka hak njerëzish gjeja e parë për të, për të cilën do të llogaritet njeriu ditën e gjykimit është namazi nëse ai është në rregull, atëherë të gjitha punët e tjera do rregullohen. Dhe, dhe nëse ai nuk është në rregull, as i punët rregullohen. Pra, i këtij hadithi kanë kuptuar dijetarët që namazi është çelësi i suksesit për njeriu ditën e gjykimit. Dhe Ibnul Qayyim ka treguar në librin e tij për namazin që namazi është kushti që punët të parnohen tek Allahu ditë e gjykimit. Dhe kjo gjithashtu Kërë përgjigje është argument për gjitha ta që prendendojnë që njëri unë mund të shpëtojnë më shdo dhe vej për dini gjukimit pa falu në masë. Ndërkoj që profetis S.A.S. ka tërguar në të hadith, që Allah i madhuruar nuk e aparnon as kujt dhe e për detit mirë nëse nuk është falje. Edhe kjo të rgonë, që shdo hadith për cilin të rgoat që njëri unë do vidin në gjukimit në fjallin la ilahin Allah dhe mund shpëtoj në të shpëtojn që do vitin e gjykimit me njësimin e Allahu subhanahu wa taala me besimin e pastër, edhe ka falur namazin, edhe pastaj do shfutojnë mbaspunin që ka bërë. Për këtë arsye thot profeti sallallahu alaihi wasallam, që jepet parë për cilën do pyetim njeriu është namazi. Nëse është në rregull, rregullon të tjerë. Nëse nuk është në rregull, rregullon atë zgjat. Edhe është ka treguar Abdullah ibn Saudii radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Djaja e parë që do gjykohet ndërmjet njerëzve ditën e gjykimit është gjaku. Sa i rëndë gjaku. Gjaku, një pikë vetme, është shumë rënd tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj do jetë djaja e parë që do gjykohet mes njerëzve do të dalin, do zihen, do do dalin hasmët, ata që kanë pasur hasmëri dhe dhe janë vrarë në një ditë përpara Allahu subhanahu wa taala në gjykim. Ka të reguar Alion Adelanu, thot, unë jam i pari person, i cili do dalë ditën e gjykimit, kjo është këtë kasmetimi sakë, të ka të reguar ima Bukhariu, jam i pari person që do dalë ditën e gjykimit i gjyënjëzuar për para mëshiruesit në hasmërin time, thot, në hasmërin time që kishte me, me kë, me mëshrikët e mekës të cilët dolen për dy luftim me Alion, edhe me dy sahabat e tjerë prej muhajgjirve në luftën e bedrit. Edhe për këta ka zbitur Allah subhanu e ta'ala, jithin kur anorë, Hadhani khasmani khtosa mufi rabbihim. Thot, Hadhani khasmani khtosa mufi rabbihim. Thot, këta janë dy hasme të cilët janë zëmbër zotin e tyre, fe lëdhine kefe u kutët dhe hum thjabu minnar, edhe ata të cilët kanë më huar, për ta janë prej rove prej zjarëi, Ali ju thot, unë e mi parë që du një dëgjur një zonë, dit një gjykim, përbara Allah, subhana wa ta'ala, me hasmin tim, me qafirim, në arminku në Allah, për dhënë logari, o zotë kushka drejtë, ndaj dhe me të nesh me dresim të ndër. Gjithashtu ka të rguar më dhe dhe në abbas, e radhjallahu, këtë kam gjuar profetin së në Allah, ales edhe mëse ka thënë, Ah sa si e madhështë kjo ditë e fundeve. Ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selem do vi at ditë, ditën e gjykimit, personi që ti është vrarë e mban kokën e tij në dorën e tij. Rrihedhim prej damarëve të gjakut, dhe e ka kapur me dorën tjetër vrasësin e tij dhe i thotë Allahu subhanahu wa taala, o oh Allah, ky është ai që më ka vrarë mua. Dhe i thotë Allahu subhanahu wa taala, Vrasësit, u shkaterove, u shkaterove, thot, mere një dhe qojnë atë në e të nëzjarë. Gjendit e njerëz e në të ndryshme. Zdëku shi ka bërë një vepër, dhe jetë penga sa i vepër të një gjukimit. Me një mdhejnët, dhe këmë pjesën e tyrët po shtrimit atë ditë, si kur se për të ndua në dunja sa ta ishën të mdhejnë, si kur se për të ndua në dunja sa ishën mëtë mirë se tjerët, Se dhe tjere do të ishën përposh t'yre Edhe Allah i madhëruar O është përblehu atyre në të kundër të në E qëllimi që kishin Par në të regohet Që ditën e gjukimin të ka të regohet Profetisën Allah Qadihët e saka Që ditën e gjukimin do t'i rinjah Në Allah subhana wa ta'ana Mendje më dhejnit në veçantit Në madhësin E milingonave të vogla Thot pami e t'yre Shpami njeriu Njeri Por vetëm se moshiet e së një milingon, kurse njerëzit e tjerë janë normal, i shkelin njerëzit nga që ata janë pa vlerë për Allahun subhanuhu te ala. I shkelin njerëzit me që ata janë pa vlerë për Allahun e madhuar. Me 11, ata të cilët e shohin vetë të tjerë më të mirë se të tjerët. Me 11, ata të cilët e dëgjojnë të vërtetën dhe nuk e panojnë atë. I dëgjojnë netët Kur'anore dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe u kainë në të shpinën, ta dha me të vërtetën e më hojnë ata, tregonin e të qindet vërtetës, i shikon njerëzit me mësyrën e poshtrimit, këta e mëndim dhejnë, të cilët i rinjën që alloj më dhëruar në madhësin e milingonave. Edhe dritsia në dit, arrinë maksimumin e vetë, në atë moment, kër alloj më dhëruar tërkonë që dëndosit dritsia edhe mës kafshetë, edhe ju më mës njerëzve, përna edhe thoshtë e hasonë e basëri, ajo që ja shkatërojë dhe ju a shkatërë që të simë edhe u ahoj që i gjumë njërësit dhe voqë ishte një fije që mundë dhe tja kërkoj një ri u ditë një gjukimit një person i thot ti ke marë prej me një, një fije kashte i thot, ke marë prej me një fije kashte atë dit edhe nëna do kërkoj prej fnijës së vet haku në vet edhe fnijë do kërkoj prej prinit vet haku në vet nuk pyre as kush për skantë Gjdo kush do, do të përpësive të brevetën e ti Gjdo kujt do të të mjeftojë lëgari e ti Likun një mri, një një mjërë, një mri. i minum jore dhe në shetën ju mri Gjdo kujt do të mjeftojë për të mjeftojë e ti jo që nuk këllën asë gjërat më të bëgla pa jo logaritën një riut edhe thërmijat më të vëgla në do të logaritën më ti kur pa veti sallallahu a.s. më thot i do të budherit o e budherit a e ti ti përse zihen këto të dësh edhe i thot e budherit nuk e dihoj dërgur e allaut fatë kurse allahu subhanu dhe ta'ala e dij edhe do gjykojnë në mërë tyre të në gjykimit, do t'i api haku në shdo njerit për i tyre. O musliman, o dhnejëzër, kur desht, kur kafsh, do marrën haku në tyre që nëndimë keni për njëzit, për ata të cilët ka në gjik, për ata të cilët u katonë në vohë të tyrime, dhe do t'i pyve si ata për shdo haku në të bot, në këtë moment, kur të shikojnë mëzbesin përët, Kur të shofin mos dhe simtare të dhe logërije për kafshët, dhe në fund të loj madhur të thot kafshëve, bëhë një pluhur, atëherë dërën dërëoj mos dhe simtare, dë thot një alejte një kundë të tura ba, dë thot ahu një mirë, ahë si kur të bëhem dhe, si që do bëhem kafshët. A e është një ditë rëndë, a e është një ditë madhështore, ku shë haron në ditë, a e që i haruar, ku shë përgj A i ka shpëtuar vetën e ti Edhe kërshbën punë të mira A i në të vërdet ka përdi bërë ato Dhe të mduke unëzitur nga besimi në dit Mënda ljumë Ljumë për atë që e përgjtonë në dit Edhe nëzitet për të punuar punë mira Për dali pasë Për parallon më dëruar në dit Për të marrë libën e ti me djafën Dhe për të thë njerëzve O mu karau kitabije Ja o njerëz kërshbë i brimë Me punë të pas Dhe Allah mu sa vëfra të tyre të cilet e marit dhe iber në tyre me të majtën e të tyre Tërgojët, ka tërgujër Gjeber rëdhjëllohan hu Dhe kjo është hadidhi sakë, trasmeton ibn Majer Thotë, kër u këthyën muhajgjivet e habeshes, nga habesheja I tha profetit sënë allohu a.s. Në tërgoni për gjënë më të qudishme i që keni par në habeshej e i thonë nësa për të tërë pojë dërgurën lakët. Thoth pam një grua plak. Pam një grua plak, thoth një grua murgesh, e cilën bante një shtam, më kokën e saj dhe poheste, edhe kalon një djal, edhe e vendos dorën, me sfatullove saj dhe e shtym, edhe e rëzon, edhe e bie një gjujnë dhe i fyrt shtamba, pasta i ngrijet dhe këtehet dhe i thotë. Ngrijet këtehet, Edhe i thot ati personi Këpër të ditur, thot o të tradhëtar Këpër të vendosë Allah u kursi i në ti Këpër të Allah u subhanu e talë Të grumboloj të parë dhe të fundit Dë mën kryesat e ti din i gjukimit Këpër të flasin duar dhe kamët Për ato që kam vepluar Këpër të ditur në të dit Se si do jetë gjendje ime me gjendje në të ndë Ata e thot profetis salallahu alisillem Ka thonë vërtetën, ka thonë vërtetën Logarit të dhleze se e rëndës logaria Shdo kur, shdo kabat, pa shdo kuit Vetën përgjën më drogër Edhë t'i thotë, unë kam hak të ti Kur dhe thmija nuk e më shërë nënë në vetë Kur dhe dhe nënë nuk e më shërë në thmija në vetë Mos vyën në për tjerë E mos vyën në për ata që kaj që nërmiqë Në dy nja Ka thonë profetis Salallahu aleyhi Vesedem Në hadithin e saktë Të thine e trasmetoni më bukhariu Thot pa për të qëndruar ndonjëri për ju ose çdo njeri për ju përpara Zotit të tij nuk ka ndërmjeti ti dhe ndërmjeti perde dhe as për kthyes edhe do t'i thotë Allahu i thot, Allah, madhruar a nuk të kam dërguar pasurinë e dynjeve ndë i thot të po Allah po të kam dërguar tek ti një profet ndë i thot të po Allah edhe atëherë i thot shikon nga ana e ti e diaf dhe nuk shikon vetëm se zjarri shikon ana e ti të majit dhe nuk sheh vetëm se zjarri Shikon për para ti Shikon ato që ka vepluar Punët e ti Pra nejtho profetis Fëtë të kun nara O leo bishik këtë emra Pra ne Hitan, Rest, pen, dhe, ziarit, chof, dhe dhe ruaj unë i prejzjarit Qoftë dhe duke dhe në gjysëm Koper hurme Ruaj unë i prejzjarit duke dhe në sadaka Qoftë dhe diska pavler Ruaj unë i prejzjarit duke dhe dhe Vetëm të sëpse Sadakaja është një përshka që veqe shpëtoj Njeri unë për i dënimi të zjarit Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë që e transmeton Abu Huraira. Kush ka ndonjë padritsi, ndonjë vëllejëri të tij në dynjar, në të cilojat i kërkojë ti hallallik, në të cilojat i kërkojë ti hallallik se në atë ditë nuk ka as dinar, as dirhem përpara se të vi momenti që ti merret nga sawabet e ti, ti merrën sawabet e tëve në vllai të ti. E bëm vlajt e ti Edhe nëse nuk ka sebabet të merë në gjunafe të vlajt i dhe t'i hithen ati dhe më pas t'i hithen në zjarën e gjahmenit. A ditë logaria është me sebabet dhe me gjunafe, pandaj, ilumë për atë që pregatitën për atë ditë. Nusë Allah në madhuruar në bëjë për atyre që pregatitën për atë ditë. Nusë Allah në madhuruar që daru e nga padrësia, sepse profetisë fanë Allah v.s. ka thënë, e dhulmën dhulumatën jomën këjama është jë ërsirë, por ërsira. Allah në ruhejën të ërsira në dunya dhe në ahjët. Allah së të ndë. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahu, ala alihi wa sahmi i jma'in. Ajo ditë është ashtë e bështirë, sa njeri ju në atë ditë nuk më shiron më askëndë, nuk më shiron më dje as vetën e ti dhe arrim kulmi i hasmëris dhe i zënis se njeri ju të, a i sa njeri ju zihet edhe me gjimtyrët e ti, zihet edhe me gjimtyrët e ti të trupit e ti personal, ka thënë Allah Suha. Hoyum jo, ma yukhsaru a'da'u Allahi lin nar fahum muz'un. Këta ditët kur të ngjallën armiqtë të Allahut për zjarr grupe grupe. Hatta ila ma ja'uha, aleyhim, semruhum, abusaru, dhe sa ku ata dvin fot. Shahidanihim sam'uhum wa absaruhum jiludum bima kanu ya'malun. Do dëshmojnë për ta, thot dëgjimin e tyre, shikimin e tyre dhe lëkurën e tyre për atë që kanë vepruar. Kalu, ligu, ligu ludin, Ata të duhet thonë në kurëve të tyre përse të dëshmumë atë kundër neshë. Kalu, anë takën an Allahu lëdi anë takën këllë në shejtë. Thëtëna, Allahu subhanu e ta'ala bërët flasë aji cili ka bërët dhe gjithë flasë. Në më thëna të ditë, Allahu subhanu e ta'ala i vendosë njëri u dëshmirtarë nga veti e ti. Tërgojnë profetisë sënë Allahu e sëllëm. Tërgojnë një që një për sahafë e thotë e pa profetisë sëllëm duke q Po i do goja Allahu se qesh. Thot po qie është në zënka njeriu që ai thot zihet përpara Zotit të tij. Zihet përpara Zotit të ti tij dhe i thotë Zot u nuk po rnoi dëshmitar të tjerë për të tjerëve. Ëndër i thot Allahu subhanahu wa taala përkundërzi ti sot vetë je dëshmitar për veten tënde edhe gjithashtu dy meleket që kanë shkurturën dëshmitar kundrejt teje. Edhe atëher Allahu subhanahu wa taala ja i shep gojen. Ne nuk flet dot goja e tij edhe fillojnë flansin gjëmëtyrët e ti që fa ka mepruar në dynjarë. Një mjë dhejri sa pasaj, kur mbaron të shënjë e tyre, këthehet goja ti, i shikojnë gjëmëtyrët e ti dhe u thot, të poshtruar e qofshi, të shkatruar e qofshi, se për ju, u thot, janë përpje kur që të duftojnë. U përpojnë që për ju dhe ju më të lathuat, dhe i këtuar e që njeri u rëndhe vetën e ti. Aysa, mëzbësintarë, në ditë i urrejnë vete dhe tyre. Ka thënë Allah, suha në kajnë u Qur'an. In në ledhine ke faru, ju në dhona, lë mëqëtullahi, lë mëqëtullahi, ekberu mi mëqëtikum, enfusëkum. Thët, u thëhet, u thiret, mëzbësintarë, vë ditë një gjukimi dhe u thëhet. U thëhet që urrejtje që ka allohë për ju, është me ma dhe se urrejtje që kënë ju për vete dhe tyre. Në kjo të regon ka ata dhe me jqkimin do t'i urrejnë vetët e tyre për se nuk kanë qenë besimtarë ndonya, për se nuk u kthyer tek Allahu subhanahu wa taala, për se nuk morën rrugën e vërtetë. Arrin zënka njeriu deri në pikë sa i dozihet në shpirtin e tij. Dozihet në shpirtin e tij, edhe do i thotë shpirtit trupit, "Ky e ka bën, ky i bëri gjunafat." Edhe do i thotë trupit, "Shpirti tëm drejtoi, ky m'drejtoi për të gjunafat." Atëherë dërgon Allahu subhanahu wa taala një melek që të gjykojnë dhe me tyre, edhe o thot me lepo. O trekojnë një shembo. I thot, nëse dy persona janë një kokësht, njëre për tyre është i verber, edhe ka mundësit hecë, kurse tjetër i shikon, por është i parizuar. Dhe, i thot e i që shikon të verbrit, në filan vëndë në kokësht, ndodhët ndodhë kjulloj fruti. Edhe i thot i verbrit, I thot i vjen po të bëjmë un kurriz, edhe shkojmë edhe skuq të rrihje tjetër se nuk e shof. Edhe shkojmë të dy edhe e bëjmë. Edhe i thot njeriu, kush krytyr e ka fajin? I thot njeriu, të dy e kanë fajin. Ai që shifte nuk heste dot. Kurse ai që nuk shifte heste, edhe ata ndihmon njëri tjetrin për të kryq gjënafin, kshu është edhe truqi me shpirtin, mbaz jata zihen me njëri tjetrin sepse ja hedhin faj njëri tjetër, të dy janë fajtor. Edha Allah subhanahu ta, nuk po padrejsinë skujt. Oma kena rabbuke, oma rabbuke këtë dhalla minil abid. Zotia nuk i bën padresi, as të vogla, në as të mëghaja, as kujtë, për këndat i shdo kush dhe marit e që mëniton. Ma li hadhe në kitabë, la ju gadi, o sëgirëta, o la kabirëta, in la ahsaha, wa wëgjëdu ma aminu hadhira, o la jadlimu rabbuke a khada, që është këdibër, i zin nuk adhen, as të vogla, në as të mëghaja, dhe të mse i ka shkruaj të të gjitë at dhe zoti jo nuk i bën padresia skujt. Nuk i bën padresia skujt. Prandaj, au oh, llejën sot as moment i punës, ne punojmë punë mira. Ne punojmë punë mira dhe dargohemi nga padresicitë, nga padresia e vetës, nga padresia e tjerëve dhe të kryejmur dhëtat Allahu subhanahu wa taala. Që Allahu më dhurojë na shpëtojë dhe të na bëj për atyre të cilët janë fituar në ditë, sepse Allahu më dhurojë ka treguar që në ditë do ketë njerëz të cilët do të jenë të lumtur Thotë Allah Suhënë ta'ala për atë ditë, Jo me jeti la te kellemu nafsën illa bi idhni, fa min hum shakiju vë sajit, thotë atë ditët, kur vi, të vidë, kur të vidëm hëme më dhe shtia sajt dita, nuk ka për të folur asë kush, nuk dhjohë piptim, fa la të sma u hemësa, nuk dhjohë asë një doj piptim atë ditë, Edhe fëlllojë më dhëruar fëmin humshaqi u sa'id dhe ka pretur që do jenë të humbur edhe ka pretur që do jenë të lumtur. Të lumtur janë ata të cilët kanë punuar për mirën e ndërnja, edhe ata do jenë në Allah subhanahu wa ta'ala, në njiën arsheti, ata të cilët kanë bërë për të mira, kurse njerëzit që do jenë do jenë peng e veprat të këqija, të cilat do t'i djen shkak që ata do hyjnë në xhenem, edhe Zoti i jot është vetëm se i drejtë. Dhe me dresin e ti do të ameritërsh dhe këmush për jetësi në gjenet ose në gjenem E më pazu do thuet, o banorë të gjenetit Për jetësi, jenën për jetësi dhe nuk kam vdekje Dhe do të o banorë të gjenem Jenën për jetësi dhe nuk kam vdekje Edhe merët vdekja në formën e një dashi Edhe theret Edhe në basësaj po hyn banorëve të xhenetit një lloj gëzimi që nuk u dal më kurrë, ndërsa hyn banorëve të xhenemit një lloj mërzie që nuk u dal më kurrë, kjo është pjesë e dënimit të banorëve të xhenemit dhe kënësisë që u dhon Allahu i madhror banorëve të xhenetit, lutj Allahu të mëdhurojë nda ruajë në, në ruajën ruaj, e xhenemit, lutj Allahu të mëdhurojë nda ruajë nga tmerret e asaj dite, lutj Allahu subhanahu wa taala nda ruajë nga çdo e keqja, lutj Allahu të mëdhurojë nda bojë për banorët e xhenetit.